Oh, oh, oh, oh. Elhamdulillahu salatu wassalamu ala ishrafil anbijai wal mursalin nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih wa men tëbiahum bi ihsanin ila jomiddin emma ba'd. Të dashrë vë lezën musliman, farënderimi, lafdija dhe mjënjohja i takojnë Allahot e lartuar, salavatet dhe selami që ufshimi të dërguarin tonë, Mi familin e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të ciljet në djekin e udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Në fillim të ju përshëndesme përshëndetje në bukur islam e salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu lërcuar në Kur'an në shumë vende na këshilon që të respektojmë të dy prindritë ne porosi që të silim i mirë me ta dhe të bëjmë mirë atyra. Por ka vende ku Allah hu lërcuar fletë për shembul vetëm për nënën, për respektin dhe i nënës, për mirë njohen dhe i saj, për të shërbyrë asaj, dhe ka vende ku Allah hu lërcuar fletë për shembul për respektin që duhet të të regohet për babën, ose, në më dhënë, si edhe të të regimit të cilat flasin për e respektin dhe i babës për e, faktin që njëriu duhet që të njohë pozitën e të atit të bëjë mire ati të, shër, të shërbeja ati dhe të gjendet pran Në kuran pra kemi edhe ajetet cilat flasin për të dy prindrit kemi pjesë të cilat flasin për dy prindrit po ka edhe pjesë ka ajetet ose ka pjesë ajetesh të cilat flasin për respektin për se cilin prind më vete. Nuk ka dushim që kjo lojshmëri trajtimi i jep vlerë më shumë kësaj qështje. E nxjerë më pa, pahë më mirë rëndësin e respektin dhe e prindrëve, se kur flitet për respektin dhe e prindrëve, për respektin për të dy prindrit e, në disa vende, dhe kur veqohet se cili prind, Në disa vende të tjera kjo i jep rëndësi më shumë çështjes. Kjo tërheq vëmendjen më shumë. Kjo i zgjon njerëzit që secilit i japin pozitën që i takon dhe të të shlynd detyrimet ndaj secilit për prindërvë. Dhe të dinë se si radhiten prioritetet, se ndaj kujt e ka detyrimin më të madh, se kush meriton mirëbëri më shumë, por nga ana tjetër Mos lihet pas dore dhe pozita e prindit tjetër. Ë tregohet njëriu mirënjohës ndaj prindit tjetër se të dy prindit kanë vendin e tyre. Nëna ka vendin e saj, nuk diskutohet, po edhe baba ka vendin e vet. Dhe duhet që njeriu të tregohet mirënjohës ndaj të dyve, të shërbejë të dyve, të gjendet pranë, të kërkojë kënaqësinë e tyre, të plotësoj nevojat e tyre por kur nuk, nuk mund të cohem, shemë, të cohen përshamu nevojët e dyve atere, ka përparsi nëna. A përdejse njëru ka mundësit i të përsoj nevojët e dyve, atere du të përsoj nevojët e nëna, zëtë babës. Por nuk të emision, isha Allahu Teala, ne do të flasim për respektin e veçan që duhet të të regojmë për babën. Do të njërim në pah, pozitën që ka baba për thmijen. E, Allahu Subhanahu Teala në ka të reguar shemboj në Kur'an. Se si për igamire të Allahut, kanë të reguar respekt mahtë për babalarët e tyre. Allahut subhanahu wa ta'ala në ka folë në Koran për të regimin e Ismailit. Ka folë dhe për të regimin e ba dhe Ibrahimit dhe për sjedhin e Ibrahimit a.s. me tatin e ti. Po e fillojme me të parin, me të regimin e Ismailit a.s. Dje që Ibrahimi a.s. dhejë në moshtë në pleqërisë nuk ishte fëmi. Dhe Allahu i lutur i adhuron Ismailin në mosh fleshërie. Ndërkohë që Ibrahimu alayhis salam pra ishte i thyrë në mosh dhe gruaja e tij Sara ishte ë sterile. Por Allahu i lutur ka fuqi për të bërë gjithçka. Allahu lartuai dha Ibrahimit lajmin e gëzuarshëm se do të kit bëhej me fëmijë, se do t'i lindte Ismailu alayhisalatu wassalam, fabashshirnahu bi gulamin halim. Dhe Allahu lartuai ka cilësuar Ismailin si djalë i urt, i mençur. Rritet Ismailu alayhisalatu wassalam, dihet që Ismaili është rritur në Mekkë, sepse Ibrahimi alayhisalatu wassalam pas një xhelozie që lindi ndërmjet Haxherës dhe Sarës, ë Ibrahimi të alesuatu samë, si që përmenda i lindi Ismaili në moshtë të thyër. Dhe Ismaili ka lindur nga e, haqerja. Përshkak se Sara ishe sterile, e, ajo i jebë Ibrahimi të alesuatu oselam haqeren. Dhe pas bashketejtës më haqeren, lind Ismaili. Pas bashketejtës së Ibrahimi të më haqeren, lind Ismaili alesuatu oselam. Kur lindi xhelozia mes Sarës dhe Haxherës, Allahu i lutuar e urdhron Ibrahimin alayhi salatu wasalam çe ta marr Haxherën bashkë me foshin e saj dhe t'i vendos në Mekë, në një vend të shkretë, atëherë Mekë ishte vend i shkretë, vend pa popullsi, pa bimësi. Dhe kështu Ibrahim alayhi salatu wasalam i vendosi aty Allahu lërtur e bërë i vend begat, e bërë i vend bere qeqem, nuk është vend i këtu për të thëluar më shumë në bërë i këto detaja, rritët Ismaili a.s. nga një kohë në tjetërën, Ibrahimi a.s. shkonte dhe shikonte e fmijin e vetë, e vizitonte, shikonte halë dhe punët e familisë e ti. Kur Ismaili a.s. marinë moshën e angazhimit, mund të angazhoj në punë me tjatën e ti, në punët e shpise këshu më Allahu i lërcuar -er i jep urdhër Ibrahimit që të bëndë e kurban. Djalin e vetëm të ti, Ismailin, a.s. Dhe kështu Ibrahimi a.s. vendosi që i të regon të drejtë të birit. Këto urdhër Ibrahimi a.s. me mojë në andër dhe i tha, o birim ka parë në andër ə, se duhet që të therë ty. Allahu më urdhëron në andër që të, të therë ty. Dhe Andra të pegamirëve, si që dihet, janë hakë, janë vërteta, janë nga Allahu, subhanëm u ta'ala. Dhe ta duhet i përmbushin Andra. Përnda i thotë, mirët vetë, qëfar mëndon? Dhe shi që ti mërë të mendimin, në mënyrë që zbatimi ure të bëjë mëj letë. Ismail, a.s. thë, ija ebetif alma të umarë, thë, o, baba, imë zëqojë në vend ure dhe në të ndë. Shikoni qëfar respekti tregonte për tiatin e tij çfarë besimi çfarë bindje kishte ke Allahu subhanahu wa taala respekti ndaj babës vjen nga besimi që ka njeriu prandaj ne i ftojmë njerëz në besimin islam prandaj ne i ftojmë njerëzit për dëgjuar mësimet e islamit se pa besim ke Allahu dhe ke dita e gjykimit njerëzit vështirë se respektojnë prindrit e tyre janë trall njerëzit që nuk kanë besim ditën e gjykimit dhe respektojnë prindrit e tyre dëngjo prindrit e tyre Për ndër është përhapur shumë, mos bindjën dhe i prindrëve. Sepse, mungon besimi. Nuk kanë frikë Allahë njërzit. Nuk kanë frikë ditën e gjukimit. Ismaili ishe rritur me besimi, ishe rritur me imon, kishe formim fetar. Dhe, në momentin që, mori verse kuj ishe urdhër Allahë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E Ismaila alayhis salatu wassalam urdhërishte që thërë të Ismaila alayhis salatu wassalam. Por i tha babës: "Qal ya ja abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'allahu minas sabirin." Tha: "O babaim, çojje në vend urdhën e Allahut të lartuar, se un do të, <coughs> të, të bëj durim." Atëherë nga kjo nxjerrim shumë mësime, së pari faktin që Ibrahim i alayhis salatu wassalam nxitonte në zbatimin e urdhrave të Allahut të trashëguara dhe i till duhet të jetë besimtar. Së dyti, ëndrat e pejgamberëve janë hak. Së treti, dëgjueshmërinë e Ismailit alayhiselatu vesselam nga babai i tij. Dhe i till duhet, duhet, duhet, duhet të jetë fëmie, duhet ta ngjoj babën, duhet ta respektoj, duhet t'rregohet mirënjohës, mos e ngjojm para tij, mos e nervikosh babën. E e katërta, dëgjueshmëria e Ismailit vinte nga bindja fetare. Kale, ja, ebe ti fëllë ma të martha. O, baba im, zbatoj e urdhërin. I shë urdhër nga Allahu. Allahu në ka urdhruat që të nëgjëmë prindrit, të respektojnë prindrit, të gjendemi pranë, të shërben, mos e ngrëjmë zërin, për para tyre, të mos i lëndojnë prindrit, të kërkojmë më shirë për prindrit tanë, të lutëjmë për ta. A dhe këto gjërën në duhet i bëjmë se janë urdhër nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kur prindrit, e ka ndëvojshme me zbatu një të tjurë fetarë, ne duhet të një mëjmë mërë këtë punë. Atëhere, respekti që të regonë dhe Ismaili për babajën, vindë nga besimi fetarë, besimi që kështë e ka Allahu, besimi që kështë e dita gjukimit, bindja, formimi që kështë e, pra ndaj thminjët, nëse dëshrojmë që ti kemi të gjuhëshëm, duhet që ti formojmë me besim ka Allahu, ke dita gjukimit, me besim kuranë, Me besim ke mësimet e fesë, nuk ka mundësi, mund flitet shumë për respektin ndaj prindërve. Për këtë vlerë kaq të rëndësishme. Mundet që tan kohën shumë njerëz për fëmijët që nuk i dëgjojnë për vajzat që nuk nuk i dëgjojnë. Po ku është problemi? Problemi që ndron se mungon besimi, mungon, mungon shtytja në zemër. Besimi ka Allahu dhe kjo dita e gjykimit i bën njerëzit që të respektojnë prindrit, që t'u adin prindërve e t'u shërbejnë atyre ngjërim të mësimin e durimit. Fëmijët duhet të bëjnë durim ka shprindër, edhe prindë duhet të bëjnë durim në edukimin e fëmijëve. Durimi në fakt nevojitet në të gjitha aspektet e jetës, por un po e përmend vëmend në këtë pikë domethën sepse për këtë çështje jemi duke folur. Ismail alaihissalatu vesselam ishte një djalë i mençur, ndonse mund të ishte në moshën 13 12 ose 14 vjeçare, domthon sepse për menëta e moshës angazhimit, mosha kur ecën me me tjetrin e tij, pra kur ishte në moshë për punë. Dhe kjo është mosha, mosha e adoleshencës. Në përgjithësi fëmijët në moshën e adoleshencës nuk kanë përguri. Pëlqejnë më shumë lojën argëtimin dhe zbavitjen. Nuk thon fjalë matura mirë. Nuk kanë veprimet përshuara, nuk kanë qëndrime të thukta. Menojnë se gjithë dy njohë asilët rotull tyre, kërkojnë që mëgjerën në pa personalitetin e tyre. Përpishën që të shlirohen nga ato, do më dhënë në thonjë za burgu i shpisi, i familjes, por Ismaili a.s. ishte ndryshe. Dhe në themi kur, përshëmë, fëmien, mosh adoleshenë, se të regon pjekurit, thot fjartën matura, bëmveprime, bon të menqura, e, ka qëndrime, të pjekura, këtë fëmi vlerësohet për, do më dhe më për pujari, për fisnikri, për menquri, për pjekurit, kjo të regon se ka të ardhme. Po Ismaili, alisatë o sami, që i lishin në mosh t'ilë, tregon këtë respekt kaq të madh për babën e vet. Ishte në këtë moshë. E ka kuptuar kaq mirë fen e Allahut. Konceptin e durimit në këtë moshë në nstrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me vërtetë kjo është e çuditshme. Në këtë moshë kuptoi këtë realitet kaq të madh. I përgjigjet bashkë me Ibrahimin taresad ose urdhërit të Allahut. Dhe shpërbimi ka qenë shumë i madh nga Allahu. Fëlemma eslema wa tëllehu l'ilgjebi, nadejnahu eja Ibrahim. Kur që të dy, i dërzohën urdhër të Allahot, dhe Ibrahim e mori, ismajin dhe e vendosën me balin për tokë, mos e shihët e kur të therte, dhe bëhat gati për të therë, atërë e vjenë thire nga Allahot. Nadejnahu eja Ibrahim, ne i thirem, o Ibrahim, ti e përmbushë urdhër nga Allahot, e përmbushë e andrën. Dhe ne këshu ishë problem njërzit mirë punuasë si shpërblyem ty, shpërblyem dhe njerëzit mirëpunuos. Fa deynahu bi dhibhin azim. Inna hadha la huwa al bala'u al mubin wa fadaynahu bi dhibhin azim. Kjo ishte një provë e qartë. Allahu i la turë vënë në provë Ibrahimin dhe Ibrahimu alayhi salatu sallam u treguajë gatshëm për zbatuar dhënë Allahut. I dha përparësi dashurisë ndaj Allahut, këshi dashurisë ndaj fëmijës. Ne fëmijët i duam shumë, na vjen keq për fëmijët tanë, por kur vihet ndjeru mes dy gjërave ose të zbatoj urdhën e Allahut, ose të zbatoj tekat dhe dëshirat e fëmijës, duhet që ti përgjigjesh urdhrit të Allahut subhanuhu te ala se ka përparsi ajo për cilën na ka urdhëruar Allahu subhanuhu te ala. Kur bie ndesh të dyja, keqardhje për fëmijën dhe zbatimi zotit, i fesë zotit, duhet që të japësh përparsi zbatimit të fesë Allahut të lartësuar, ndonëse kjo në shumicën e rasteve nuk bie ndesh. Pra njeriu mund i harmonizojë këto dy gjëra. Në një ran zbaton fenë e Allahut, respekton urdhrat e mësimit të fesë dhe nga ana tjetër tregon dhe mëshirën dhe mëshurin për fëmijën, përpiqet, angazhohet për fëmijën, plotson nevojat e fëmijës së këshëmëradh. Por ndonjëherë, për shembull, dashpuna për mbrojtjen e jetës, për mbrojtjen e pasurisë, për mbrojtjen e vendit, për mbrojtjen e fesë, këtu duhet që njeriu të përgjigjet fesë e Allahut e lartësuar, ose për shembull çështja e falës së namazit, çështja e algjërimit ndonjëherë do t'i duhet njeriu që të lënë çapun haram edhe pse ndoshta këto mund t'i japin votime më të mëdha për fëmijët, për familjen këshëmëradh. Pse? Sepse harami duhet që njeriu do të distancohet nga harami, edhe pse kjo mund të bëjë që të jetojë në kushte të vështira, në kushte varfërie, por gjithsesi kjo do kjo është më e mirë për njeriu, sepse kështu kënaq Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu me kalimin e kohës do t'i rregulloj punën në favor të këtij njeriu dhe të familjes së tij me lahet e barekova taala. Për ndaj Allahu lërcuar ka thënë, u fedejnahu i dhibëhin azim, ne thot e këmbyem atë me një kurban madrështor, dhe për Ibrahimin ruaj të më emër të mirë, famë, lafdrim, ndër njërzit, ndër shekuj. Këshu pra Ibrahimi Ismaili a.s. të regoj bindje dhe ndaj babae të ti, dhe Allahu lërcuar i shpërblehu me këtë shpërblim kaj të madh Edhe Ibrahimi alayhi salatu vesselam e respektonte babain e tij megjithse babai nuk e kishte musliman Babai i Ibrahimit alayhi salatu vesselam azairi këmgulte në adhurimin e yldhëve i bonte vetë yldhët dhe këmgulte në adhurimin e tyre Ibrahimi alayhi salatu vesselam e ftonte në xhenet e ftonte në rrugën në e Allahut ndërsa ai e ftonte në zjarrin e xhehenemit dhe arri ndej në një pik Ibrahimi alayhi salatu vesselam e cxillon i flet me butë me të mirë që të ishte dorë nga idhujtaria faqelëmëron nga dënimi i zjarrit i thot kujdes mos u bën mik i shejtanit por edhe i tregon se i kisha ardhur shpallje nga Allahu ose kishe fakt, kishe dije nga Allahu ndërsa adhurimi i idhujve besimet e këto nuk kanë faktë, nuk kanë argumente, njerëzit që adhurojnë idhujt që besojnë besimet e këto janë errsir, por nuk po ngjonte. Jo vetëm kaq, po arri në at pikë se që i thot o oh, Ibrahim, nëse se ti nuk kej dorë nga ky besim, atëherë unë dot bojkotoj një periudhë gjatë dhe largohu prej meja dhe i tha do të gjujoj me gurë dhe kam për të buar do të do të bojkotoj për një kohë të gjatë kështu që largohu prej meje për një kohë të gjatë Ibrahimi alayhi salatu selam përsëri nuk ia ja kthen më tash për nuk ia ja kthen më trond Jezo babai i tij ishte tepru ishte tejkaluar kufit i foli amër dhe mirë dhe i tha selamun alejk as'agfiru laka rabbi sa pa shoh mbi ty Nga unë nuk të vjenë do një e keqe, unë do t'i lutëm Allahut që të mëzgjej e keqe ty, nga unë. Apo nuk të botë me fjarë, dhe që Allahut të të falë, Allahut të të mëshiroj, Allahut të të uzoj. Pjepo kjo punë në mëshirës dhe e falëjës, filëmish Ibrahimi Aresuat Usam, nuk e dinte, më pas e mori veshë se nuk lejo që të kërkon të e falëjë dhe mëshirë për qafirat. Selamun a lejkë, se esta gëfiru leka rabbi, innehu kenebi, ha Sa unë do të kërkoj fali Allahu të lërcuar për ty, sa Allahu lërcuar është mëshirë, në mëshirë shëmë ndajmeje dhe jash i but, subhanahu wa ta'ala, këshu duhet s'jithin me prindërit tanë. Sidhë mos kër janë musliman, por edhe kër prindë i është shafirë, edhe nëse ne vrikose të prindë, edhe nëse të fletë ashpër dhe keshë, Duhet të flasësh, të flasësh hamë, të flasësh me butë, të flasësh me të mirë, mase do të fitosh zemrën e tij. Mase kjo sjelli do të bëhet shkang që ky prinç me kalimin e kohës pranon islamin, bëhet besimtar musliman, të fal namazin, të agjërojë e kështu me radhë. Ose nëse është besimtar musliman, por nuk është praktikant, nuk e fal, nuk i fal pesë kohët, konsumon pije dhese e kështu me radhë, mase sjellia e mirë me ta do të bëj Inshallahut Tala ta që dhajit bëhet namazli edhe a i të lejnë haramet edhe të përgjigjet urdrave ta Allahot subhanahu wa ta'ala. Sjële Ibrahimit aleshat u salam me tjatin ka qënë med vërtet një shembul shumë i math. Dhe që fa ndodhëm e pas? Allahu i naturë e shpërblen Ibrahimit me i djarë të gjuhëshëm. Shpërblimi vjen si pas lojë të punës që bënë një riu. Kusë bënë mirë, gjenë mirë. Kusë bënë keshë, gjenë keshë. Ibrahimit aleshat u salam e ka respektu tjatin. E kaq shilu me cilërtësi me pasrtit i Jati. Shpërpjekur që të udhzohet, nuk e ka fola ashpër. Nuk e ka lënduar, nuk e ka mundu. Pamo ishe Jati ti ai i cili ai i cili nuk dëgjonte, ai ai që këm, këm Arishat, më këm ngultë në të kotën. Dhe detyrohet Ibrahimu alayhis salam në fund më, më të së skirë që bonde. me u largu se skir çat bande. Allahu lutuar shpërblen me ideal të dëgjueshëm. Me Ismailin alayhi salatu wasalam dhe pas Ismailit Ishaqun. Kjo është mirësi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të përmenë dy shembuj. Dy raste nga të partë, njërzit, generatët e para, se si ata respektonin babalarët e tyra. E buhurera, si që ka të reguar Hishami, Hishami bëni Urva, nga jati Urva, se e buhurera kalon njëherë dhe shikon dy veta. Edhe i thot njërë bërë tyre, kush është kjoj tjetëri? Tha kjoj është babajim, thamirë. Kale, la, të sëmë mihi bismi. Tha, mos e thyrë në emërë, po thyrë me respekt. Jo, si shtë thonë ca njërës, përshemë, o, o, plak, i thotë babajit, kë nuk shkonë. Kë nuk rështjelë e mirë me babën. Duhet që, që babës të i thrasësh, amëllë, mirë, butë, dhe, e, dhe më thënë, me respekt. O, babajim, përshemë, si shë i thrisë të Ibrahimi, a.s. ja ebeti, por jo në emër dhe as me fjalë tyrat nuk tregojnë respekt sigurisht që e përmenda pak më parë salatu semihi bisme mos e thirr në emër babait dhe mos ecësh përpara babait kur te ecish në rrug mos ecësh përpara babait kur ta vendosësh makinën për shembull mos e vendosësh vendos gruan vend parë babën mrapa për shembull po vendoset baban vend parë si respekt për ta Kër të hysh diku, vendosë shë babën për para, dhe të u alatë e shqizë kable, dhe mos ullë para babës. Të ullët fillim e shë baba, e pas taj të ullësh pas ti. E kemi të reguar atë të regimin që ka s'jelë Muhammedi sallallahu në vësallam, që ka trasmetuar Abdullah ibn Umar, të ati personit që ishe prej tre vetave të, të cilët hynë e shpëllë dhe një shkëmbu zhe grykën e shpëllës, dhe se cili për tjërë përmenë punë të mjë që kështë e njëri për tyre të regon respekt në e matë që kishe bërë për përindrit e ti. Që kishe të reguar për përindrit e ti. Në këto kontekst, do s'jelë një të regim tjetër, i cilin gjendet në ujunu el-Akhbar. Me umuni, kështë një khalifë, ka të regu, do më thonë se Fadhel ibn i, e thotë, nuk kam pa njëri që ka respektu babën ma shumë se Fadhel ibn i Jahja. Thotë, të dy, babë e birë i Shimburg fadëllim një jahja, biri gjithmon i ngrohte ujën babës, që të mërë të aptesë më ujët ngrohet. Thotë për dikur njërzit e, dhe më thënë, rojët e burgut, vendosën që mësë me idhonë, mësë me idhonë ujët ngrohet, mësë me lo mundësi që të ngrohte ujën. Thotë, qëpë bëri, jahja jati i ti ranë gjumë, kurse këjë thotë, merë ujën një tasë dhe Afrojë, thëtë, aty ke pishtari, dhe mbajtë i ashojë që të ngrohet, dhe i risa u këdhi. Respekti që ka të regu kënjëri për babajnë e ti, është në gjashëma atë respekti që ka të reguaj personi që përmendet në të regimin e per, tre personave të cilët u strehua në shpelë, dhe shkemi u zunë i grykën e shpelës. Njëri për tyre pra, kishë mbajti enë në qumështë në dorë, edhe pse fëmijët kërkonë në qumështë dhe njëzë dhe familjes, në pritje të zjimit të prindrëve, sepse kishë e borë regullë që fillim i është të pijin prindrit, pas taj të jepë të për të pirë fëmijëve. Dhe në të maskë të njërës të mirë kanë të reguar respekt, dashuri dhe mirë njohje ndaj prindrëve të tyra. Dhe ta mbyllim këtu, dhe ndarim për pak momente dhe të të tëhejmë insha Allahu t'Ala në pjesën e dytë të këti emisioni për të vazhduar me të njëtën tëjmë insha Allahu t'Ala o elhamdullahi rabbil alemin. Elhamdullahi salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'nd. Të dashë o dhejzër, qëfar do që të bëjë fëmija si respekt për babën, për sëri nuk mund thuhet sa i, për sëri nuk mund thuhet sa i, e, e ka shlujer si duhet mirënjohjen dhe i babës të ti. Aisa Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam ka thënë një hadith, la jeqzi valedun validah, illa en jeqidahu me mluken, fe jeqtërihi, feja atika, akhrëgjahu muslim. Thotë, Fëmia nuk do të nuk do të arrinte që ta shpërbllinte si duhet babën për të mirat që i ka bërë, ta shpërbllinte si duhet prindin për të mirat që i ka bërë. Përveç nëse do ta gjente skllav, ta blinte dhe ta lironte nga skllavëria. Pra edhe në këtë rast, nëse do të jepte kjo mundësi, Do t'i bënde këtët mirë, ka ishtë madhe babës, për sëri, vetëm në këtë rrasë, do më do t'qujë se e ka shlyë, ka qënë mirënjohës dhe babajt ti. Pra, që doqët bëjnë një riuë për babën, për sëri, nuk mund thuhet sa i e ka shlyë dhe tyrimin e mirënjohës dhe ti. Por në të përpishemi, bëjmë sa të mundemi për prindëri tanë. E... E... Baba, baba ka dorë të lirë në pasurin e thmijës. Në kuptimin që ka drejtë marrë sa të dëshirojë prej pasurin e thmijës, por për përpërshime nevojëve të veta. Jo për të atë ruar të tjerve, jo për të atë dhëndë të tjerve, dhe jo kur nuk ka nevojë asë për të shpërdëru pasurin. Por në që se ka nevojë për pasurin e thmijës, a i ka dorë të lirë të marrë prej pasurin e thmijës vetë. Dhe nëse baba për shembull i ka dhënë një dhuratë fëmijës, ka drejtë që t'ja kthejnë, t'ja marrë prap. Ndërkohë që nuk i lejohet njeriu ta kthenë prap dhuratën, por bën përjashtim ky rast. Nëse baba i ka dhënë një dhuratë fëmijës, lejohet ta kthenë prap. Prandaj ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në një hadith të saktë: "La yahillu lir-rajuli an yu'tiya al-'atiyata fayarji'a fiha illa al-walid fima yu'ti waleda." Qase nuk i lejohet njeriuit që të jap një ndihmë apo një dhuratë dikujt e pastaj ta kthejnë prap. Përveç babës, i cili i lejohet që ta kthejë prap dhuratën ose ndihmën që ja ka dhënë fëmijës së tij. Dhe do ta mbyll me tregimin e bijve të Jaqubit me Jaqubin alayhi salatu vesselam. Edhe këtu del në pah respekti për babën. Jaqubi alayhi salatu wassalam pasi ënda nga Yusufi alayhi salatu wassalam tregonte kujdes të, të madh për djalin e tij më të vogël Benjaminin. Por Yusufi alayhi salatu wassalam u vënë kusht djemve vëllezëve të tij dhe djemvë të Jaqubit alayhi salatu wassalam që herën tjetër të sillin me vete dhe vëllain e vogël. Dhe nëse nuk do ta sillin me vete, nuk kishte për tu nuk kishte për tu dhën drith. Ishin vjetët e thatësirës. Ata vinin për të marrë drith në Egjipt. Nga Palestina shkojnë në Egjipt dhe marrin drith. Shkojnë dhe i thon babait të tyre, thon duhet patjetër na e hapësh se ndryshe nuk na jep drith pastaj do të kemi dhe një barë dhe veje më shumë, se zhdo një riu i jepi një barë dhe veje. Qëfar ndodhë? Jakubi, alesatë oselam, mua je, por masi i japin besën se do të këthejnë shëndoshë e mië, përveç nëse do të ndodhë të diçka që nuk vare nga dëshire të tyre, që nuk ishë ndorë të tyre. E marrin, shkojnë, mirë për Jusufi, alesatë oselam, kur disi një plan që të mbante, aty Benjam Plani u realizua, dihet kush është plani, dhe vëllaj i mathë, në basi, bënë përpjeki që ta mërnin vëllaj në vogël, të mbejte njëri për tyre, të sklavëroj njëri për tyre dhe të mërnin vëllaj në vogël, por përpjeki dhe tyre dështuan, atëhet të rëhishen vete, filuan bisedonin me njëri tjetërën, dhe vëllaj i mathë tha, unë nuk do të këthehem, se kemi dhonë basën, në besën babës تذا كثم شنوشه مير واللهي نوابغ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ساوندت وازدوت شندريتو Dhe i nësa të vendosë Allahu për mu, dhe të vazhdoj të qëndroj këtu dhe nuk këthehem ke babaj. Dhe i sa të vendosë Allahu, dhe i sa të nëvim vdekja, ose të regullojnë Allahu punët, që të lirojnë në sklavëria babaj, vëllaj vogël, ose të mja pleje babaj, dhe të këthehem në vendin ti. Kjo të regonë respektin e madhë që ka pasur këpër vajnë. Një kujtoj besë e kështë edhe në babës, dhe thoshtë e si mund të këthej e mën të këpë bëbaj, kur nuk mundem që të këthej vlajën e vogullë atja. Dhe kjo bërë i pas taj që aji të njëhe me Jusufin a.s. e pas taj të bashkohë e gjithë familja. Këtu del në pahë, respekti i mathë që kishtë e për babën. Nuk, nuk e përbalon të dot t'i dilte për para babës, nërkoj që nuk do të cilë dhe me vete, vëllajnë e vokënë, nuk ishe që ati thoshtë e babës, e dini që babaj nuk ishe për t'i besuar, situata ishe shumë e vështirë. Kështu pra duhet që fëminjët të regojnë respekt për babalarët e tyre, duhet që të regojnë mirë njësë, ashtu si kur se prindrit i kanë ruaj, të rejanë ru kujdesu për ta, i kanë rritë të kë këshumë e rallë. Duhet që tamajnë fjallën që japin prindrëve, duhet që të mos i gynjen përindit, mos i mashtrojnë, mos i presin në bes, duhet të azbatojnë urdhën në tyre, ashtu, sigur se është reguar këj djal i Jakubit me Jakubin, a.s. Njeri ju nuk do të arri, kënash Allahun, ndesat fidoj kënë e shine përindit. Pra në e ka thënë Muhammedi, s.a.s. i hadithës sakt, rrida Allahi, fi rrida al-walid, wa suhtu Allahi, Kënësia Allahët a rrihet duke kënës që prindin. Dhe nga anë tjetër, kush zemron prindrin, zemron Allahun subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun lartua që të i bëjt të dobisht me këto që të gjua. E lusë Allahun lartua që të na i falë gjunahet dhe të na bëjt për banorve të gjënëjtëve të larta. Welhamdu lillahi rabbil alemin.